Kedves részvényesek, hölgyeim és uraim! Ezen megnyitom a Demokrácia RT rendes, hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Róbert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzbogul, és Gödri Bulcs a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul, még a börtönt is megállt. Az ülést ezen nem megnyitom. És itt van velünk arctalan tömeg, köszöntelek. Sziasztok! Hát nagyon nagy fogásunk van ma egész konkrétan. Találtunk egy, egy CD-t, amit elküldtek nekünk, és amiből ilyen nagyon nagy botrány lett, és arra vona, arról szól az egész, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha ez a kormány nem húz el. Na most ezek a következmények, ezek, hogy is mondjam, megfelelően vulgáris tálalásban fognak elhangzani a következő egy percben. A Demokrácia harcosai elnevezésű szervezetünk nevében felszólítjuk a jelenlegi magyar kormányt, hogy 2006. szeptember 20-áig mondjon le, ha nem tesz eleget felhívásunknak, szembe kell néznie a népharagjával. Ezzel olyan láncreakciót indít el, amely felett már nem gyakorolhat hatalmat. Készek vagyunk a párizsi események mintájára burítani Budapest utcáit. Országos szintű szervezetünk csatlakozik a szeptember végére tervezett tüntetésekhez, és minden eszközzel megvédjük országunkat a zsarnokoktól. A gyúlcsány kormány választási ígéreteivel ellentétes döntéseket hozott, ezzel kiváltva a népharagját, és kétségtelen jeleit mutatta, hogy a diktatúra irányába kormányozza országunkat. Mindezt nem nézzük végig kézzel, hanem készek vagyunk soha nem látott erőszak hullámot indítani a jelenlegi hatalom ellen, hogy megvédjük a magyarok demokráciához való jogát. Nem tűrjük tovább a Tudozást, ha a kormány nem mond le, lángolni fog Budapest. Kommentáljátok gyermekeim! Mi kommentáljuk? Egészen hát egy, biztosan. Hát csak úgy röviden. Jó. Csak ami esetekbe jut erről. Csodálatos, fantasztikus elmebeteg. Hát itt van velünk, Orváci Emese, Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense. Köszöntjük a, az éterben. Jó estét! Üdvözlöm velük! Körülbelül hány ilyen érkezik a nyomozóirodához mondjuk egy évben? Vagy erre vonatkozóan hát, nincsenek statisztikai hát. adataim, úgyhogy erre így most önöknek nem tudok válaszolni. Oké, okay, körülbelül mennyire gyakoriak ha az államhatalom ellen ilyen típusú fenyegetőzések úgy nagyjából? Mint említettem, nem rendelkezem erre vonatkozó statisztikával, ezért ezt nem tudom megmondani. Hagyjuk a statisztikát, ön hallott már ehhez hasonlót? Én nem hallottam még ehhez hasonlót, de én nem is vagyok nyomozó, aki ilyenekkel foglalkozik. Uh -huh, lehet, hogy voltak már ilyenek, csak azok nem szivárogtak ki. Mhm. Uh -huh érdemes -e ezeket a fenyegetéseket komolyan venni? Természetesen a rendőrségnek nem érdemes, hanem kötelessége ezeket a fenyegetéseket legelőször komolyan venni, és éven valóan a nyomozás során kell annak kiderülnie, hogy... Komolyan kell, ténylegesen komolyan kell venni, vagy ez csak egy rossz vicc. Tehát önök most megpróbálják a feljelentés nyomán, ami érkezett önökhöz felderíteni, hogy ki az az ember, akinek különben általában nagyon hasonlít a hangja az enyémhez, de, de, de semmi közöm hozzá, hogy ki az az ember, aki, aki ezt a fenyegetést elkövette, és utána a kérdésem az, hogy ha kiderítik a személyazonosságát, elkövetett ő valamilyen bűncselekményt ezzel? Természetesen meglehetősen súlyos bűncselekményt követett el ezzel. Úgy hívják, hogy terrócelekménnyel fenyegetés büntett, és a büntető törvénykönyv két évtől évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. De tudomásom szerint ez a, ez a kazetta, ez többek között a Budapest Rádióhoz is levél formájában jutott el. Tehát vajon ilyen esetben ugye vannak a bíróságoknak olyan döntései, amiben a lev levélt, a magánlevélet, magánbeszélgetésnek tekinti. És, és ez esetben megvalósul-e, vagy, vagy azáltal valósul meg csak a fenyegetés, hogy például az olyan médiumok is, mint a miénk ezt, ezt, ezt, ezt erre a bánosságra benyorság. hozzák? A fenyegetés már akkor is megvalósul, hogyha valaki teszem azt, akár én, akár ön írunk egy levelet amiben bárkit megfenyegettünk, tehát nem muszáj, hogy ez a nagy nyilvánosság előtt történjen, különösen terrorcselekmény esetén nem, tehát hogyha én, mint magánszemély levélben fenyegetem meg a kormányt, vagy bármelyik tagját, akkor ezzel is megvalósítom ezt a Magyarországon az ön tudomása szerint léteznek-e olyan szervezetek, olyan csoportok, olyan kezdeményezések sejtek, amik, amik adott esetben egy ilyen programot tényleg komolyan gondolnak, tényleg van mögöttük mondjuk legalább 3-4 ember, aki, aki mondjuk képes lenne akár lángba borítani Budapestet. Tehát, hogy léteznek-e Magyarországon ilyen terrorista csoportok. Ezzel nem a Nemzeti Nyomozóiroda foglalkozik, mi konkrét már elkövetett bűncselekményekben nyomozunk. A Nemzetbiztonsági Hivatal foglalkozik azzal, hogy az ilyen veszélyesebb csoportokat figyeli, illetve az ő mozgásukról adatokat gyűjt, információkat gyűjt. De gondolom, ilyenkor a két szervezet együtt működik. Hiszen... Mint emlentem, mi akkor lépünk be a képbe, amikor egy bűncselekményt elkövetnek, és mi ezt követően indítunk nyomozást. Jó, hogy megértsem egy kicsit az önök érvelését. Ha én például a Robi műsorvezető kollégámat soha nem látott erőszak hullámmal fenyegetem meg, akkor most ebben terrorfenyegetést nem. követtem el? Nem, nem követelezett terrorfenyegetést. Akkor követi el, hogyha az állam valamely intézménye, a kormány vagy a kormány valamely tagja felé intézi ezt a fenyegetést. Ha tehát ha közhivatalnokot fenyegetek, akkor az államot fenyegetem, viszont hogyha a kollégámat fenyegetem, akkor csak egy magánszemélyt. Ez így van, ahogy mondja. És ami itt elhangzott, hát amikor arról van szó, hogy lángolni fog Budapest, ezt miért veszik magukra a politikusok? Miért veszi magára a közhatalom? Hát itt egy várost fenyegettek meg, autókat fognak fölborogatni, gondolom, nem, fölgyújtanak nem, nem, néhány üzletet. Nem annyira jól látja, hiszen a követelés az az, hogy a kormány mondjon le. Ezt a követelést intézik a kormány felé. De ez egy feltétel, viszont a feltétel... Nem, ez egy követelés. Hát igen, a feltétele annak, hogy ne lángoljon Budapest, világos. Tehát, hogyha, hogyha az ő követelésük az, hogy a kormány mondjon le, úgy gondolom, hogy ehhez jobbuk van. Tehát köve, bárki követelheti az, hogy a kormány mondjon le. Amivel viszont fenyeget, az nem a kormány sújtja, hanem a lakosságot, tehát civileket, ebben az esetben nem értem, hogy miért az államhatalmat fenyegeti. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez nekem az önérvelése sántit, hogyha megengedi. Ez nem az önérvelésem, ez egy szintisztai jogszabály, ami azt mondja ki. Nem áll fenn, úgy érzem. Mi a jogszabály nem átszön? Én erről a, a, nem, nem, nem kívánok sattig. önnel vitatkozni, jogalkalmazók vagyunk uh -huh. a meglévő jogszabályok szerint járunk el, ami azt írja, hogy amennyiben olyan követelést intéznek az államhoz, állami vezetők, kormányhoz, uh -huh. amihez egy fenyegetést kapcsolnak, akkor ezzel megvalósítják a a fenyegetés büntetést. Mint említettem, mi ezzel vitatkozni nem tudunk, mi jogalkalmazók vagyunk, tehát mi a törvénybetű szerint járunk el, és én ennél több magyarázatot önnek nem is tudok fűzni. Egyetlen utolsó kérdés, hogy uh, amikor mondjuk egy ilyen gyenge gyengelmélyűtől származó uh, uh, uh, hanganyag jut az önök tudomására, akkor uh, ugye az adófizetők pénze az, amiből önök a nyomozást te folytatják, hogy felmerül egyáltalán a lehetőség annak, hogy nem is érdemes foglalkozni ez valami, hülye egy győrült, vagy, vagy erre nincs is lehetőségük minden esetben Kell hát lehet ilyet feltételezni, mert ő megengedheti azt, hogy azt feltételezze, hogy ez egy elmebeteg, hogy az önkifejezését használja, a rendőrség ezt nem engedheti meg, hiszen ha akár egyetlen egy százaléka van annak, hogy ez egy komoly fenyegetés, akkor ezt az egy százalékot is bizony a rendőrségnek tényezőként kell elfogadni és le kell folytatni az eljárást. Öröm -e hallom egyébként. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és jó munkát ennek.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 Udozást, ha a kormány nem mond le, lángolni fog Budapest. Amit most a hallgatók hallottak, az egy felvétel, ami a Budapest rádió szerkesztőségéhez érkezett meg. Evel kapcsolatban megtörtént egy bejelentés, er és erről kérdezzük, Hók Zoltánt és Nyakó Istvánt Hogzoltán, az MDF képviselője. Ezről őt kérdezem, mi a véleménye az elhangzottakról. Hát én ezt egy rossz viccnek tartom, én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan épeszű ember, nincs olyan épeszű politikai erő, amely beszélyeztetné a, az országnak a biztonságát, azt kívánhat hogy bármilyen fegyvers, akármilyen más ilyen, ilyen, ilyen erőszakos cselekmény hullám induljon el. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen exhibicionista, önmagát ö, helyzetbe hozni kívánó, vagy önmagát mutogatni kívánó kicsit ö, megbillent elmű embernek a tréfája én azt gondolom, hogy ezt a helyén kell tudni kezelni. És a leg Uh, viccesebb benne, idézelvetel, vagy egyáltalán ilyen kérdésben lehet viccel beszélni, de legironikusabb az benne, hogy ez a uh, uh, hang, amelyik itt a kormánynak a megbuktatását uh, uh, követeli, az a hang, amelyik valók polgár polgárháborúval idegszik riogatni az országot, akaratán kívül, vagy lehet, hogy éppen akaratával a kormánynak uh, segítvele, mert Hát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon mind a 10 millió józan magyar állampolgár a leghatározottabban az ilyen faj a próbálkozást el kell, hogy utasítsa, hiszen a 21. százalban nincs helye semmilyen ilyen ügynek. Ugyanakkor az hozzá kell tenni, hogy az elkeseredettség, ami az országban érzékelhető, az valóban megvan, hiszen az kétségtelen tény, hogy a kormány a választási ígéreteivel szemben egészen másokat cselekszik. Egészen másokat mondott a kormány, vagy a kormánypártok a választásokat megelőzően, mint aztán kormányként cselekedte. Ez kicsit tény érzékelhető feszültségeket, és azt hiszem, hogy jogos felháborodást válthat ki az országból, de én biztos vagyok benne, hogy ez a parlamentár is a jogalmi kereteken közül belül fog maradni. Sajnálom egyébként, hogy, hogy Egyáltalán ilyen, ilyen idióta bejártásoknak teret ad bárki is, hiszen hiszen általában a hülyeség is ragályos, és én azt gondolom, hogy az országnak felelős kormányra lenne szüksége, amelyik valóban a problémákat orvosolja, és nem ilyen riogatása, ami, ami most már kezd elharapozni ebben az országban. Nem tudom nem megkérdezni azt, hogy mit ért ön az alatt, hogy a kormányt támogatja, még ha nem is akarja. Az Ö, nézze, hogy ugye, lehet választani. Ugye van az országnak egy megválasztott kormánya, független attól, hogy én nem szavaztam a kormányra, független annak attól, hogy én nem örülök annak, hogy Ucsány Ferenc kormány tudott alakítani Magyarországon, de tudomásul veszem a választó többségi akaratát. Ennek megfelelően gyurcsány kormánynak van, van egy parlamenti többsége, van egy négyéves felhatalmazás, hogy vezesse az országot, mert a választók így döntöttek. Ö, azzal, hogyha ez bárki jogállami eszközökön kívüli eszközökkel igyekszik adott esetben az országnak a biztonságát, destabilizálni a mindennapok biztonságát, az egyének a biztonságát. Én azt gondolom, hogy minden normális ország összerándul, és a, akarva, akaratlanul, vagy adott esetben e, még más politikerek is beállnak a kormány mögé, hiszen az államhatalom normális működésért mégiscsak a kormány felel, és én azt gondolom, hogy senkinek nem lehet érdeke az, hogy bármilyen e, úcéli, vagy bármilyen csoportosulás ezt a normális működést e, megzavarja, független attól, hogy a kormány gazdaságpolitikájával, társadalmi politikájával, egyetérte vagy nem, hiszen az egy akkora kincs, hogy ebben az országban béke van, nyugalom van, az emberek kinehetnek az utcára, a gyerekek eljárhatnak iskolába, és azért működik ez az ország, ha nem is a legoptimálisabban, hogy ha valaki ezt veszélyezteti, akkor az ország össze fog rándulni, és ilyen tekintetben a buvaránk az visszafelé szokott ütni egy nagyot. Köszönöm szépen nyilatkozatát, Hózoltánt hallották. Nyakó Istvánt kérdezem, hogy mi a véleménye az vélem Hát borzongató volt hallgatni is ezt az egészet. E, mindenféleképpen rendőrségi ügy, e, és nem elsősorban politikai ügy. Tehát a köztársaság rendőrségiának ebben az esetben tenni kéne dolgát. Nem jön teszi is. E, másodszorban, hogyha megtaláljuk azt, aki a feladó volt, akkor lehet e, orvosi cihiátia ügy, e, vagy valami más. Erre azért gondolni sem merek, mert valóban az egész világ manapság a terörletelenyegetettség e, rémével kell is fekszik. Látjuk minden nap a tévébe, a híradókba, e, mi történik közelkeleten keleten Európa fővárosaiban, vagy éppen az Egyes államokban. E, nem vártuk, hogy adott esetben pont Magyarországról e, egy ilyen felvétel érkezik, akárhová is. Mindenre számítottunk, gondolhattunk bármire is, de pont erre nem. E, Megkívánom jegyezni, hogy e, ettől az üzenettől függetlenül, és ezzel együtt sem érzem, hogy egy ilyen hatására adott esetben a magyar szocialista párt népszerűsége megugrana. E, ugyanakkor e, azt tudom mondani, hogy az elmúlt napokban éppen egy külföldi hírügynökségnek adott interjújába a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke, nálad ugyanak nem tudok eltekinteni, népi ellenállásra buzdította e, híveit. E, azért egy politikusnak, egy felelős politikusnak nyilatkozatai közben arra is gondolnia kell, hogy egyes emberekben a nyilatkozatai, a bátorításai milyen reakciókat indítanak el. Én nyakor pont erről akartam Önt kérdezni, hogy azt gondolom, hogy azt egyikünk se kérdőjelezni meg, hogy valószínűleg itt egy pszichiátriai esetről van szó, 99%-ba. Ennél az embernél, aki egy gyengebb pszichié, valami kiütötte a biztosítékot, nem gondolja, hogy az a magyar politikai jelét, amelyik 16 éve folyamatosan egymást... Egy, egymás iránti gyűlöletre neveli a táborát, felelős azért, hogy ilyen gyenge pszichéjű emberek így módon tudnak bekattanni. Nem érzi azt, hogy a politikának és az általános közellapotoknak köze van ahhoz, hogy emberek ilyen módon őrülnek meg azt gondolom, hogy az országgyűlési választási kampány időszakában látunk már példát arra, hogy valaki egy riasztó pisztolyjal kinyúl, és az arcába valakinek, amikor kopogtatószervény gyűjt. Arra is láttunk már példát, hogy 2002-ben egy rádió által is irányított nem engedélyezett demonstráció végül is, ha nem is lángboborította uram, de megbénította a fővárost, és enögött nyíltan felsorakoztak Fideszes politikusok. Nem gondolok semmit, most csak tényeket mondtam. Jó, hát akkor maradjunk a tényeknél. Ha jól emlékszem, Gyurcsány Ferenc mondta a kifütülések kapcsán, a blogján írt egészen pontosan, hogy ez, nek, ez nek, neki jó, vagy ez az MSZP-nek jó, vagy éppen az ő személyes megítélésének jó. Hát hogyha a Fidesz politikájában vannak olyan kijelentések, amelyek ilyen módon olajak lehetnek a tűzre, akkor nem gondolja azt, hogy pont az ilyen típusú Gyurcsány kijelentések lehetnek a másik oldalról olajak a tűzre? Én azt gondolom, hogy uh, Gyurcsány Ferenc uh, nem kapott a dolgot, mondott. Uh, világosan kimutatható volt, hogy amikor március 15-én uh, megjelentek a uh, kifücsülő emberek egy ünnepen, akkor láthatóan csökkent a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség népszerűsége, csak úgy, mint a hidi tüntetés után, uh, csak úgy, mint adott esetben uh, bármilyen olyan rendezvény megzavarásakor, amikor egyébként arra kíváncsi polgárok, mondjuk a magyar szocialista párt rendezvényen vettek részt. Ez kimutatható, és ilyen szempontból sors a Fidesz számára. Erre itt a Gyócsány Ferenc a figyelmet, de hát ez tény. Uram, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy összeesküvéselmélett, de szerintem biztos fel fog vetődni, legalábbis a jobb oldali sajtó egy jelentős részében a következő kérdés, hogy amikor az MSZP Gyócsány Ferenc -er választásra készül, akkor hol egy Szlovákiából érkező terrorfenyegetés, hol egy ilyen típusú CD jelenik meg, és, és abba pillanatban el lehet mondani, hogy és volt a hídi csata, és nem tudom én milyen események az elmúlt időben, és mit mondott Orbán Viktor. Tehát ön, ön nem gondolja azt, hogy, hogy ezek furcsák, hogy például egészen konkrétan a választások előtt megjelennek minden esetben, és hát ugye legutóbb Gyurcsány Ferenc mondta, amiről szintén nem tudunk, hogy mi történt ezzel a terrorfenyegetéssel, mi lett vele, mi a következménye, mi az utóélete. Hát valóban, hogyha furcsaságok sorolunk, akkor talán említsük meg eh, 1998-ban a választások előtt azokat a bomba merényleteket, aminek hál' Istennek, nem volt áldozata, de sorozatban ellenzé akkori ellenzéki politikusok háza előtt történtek. Eh, tetszes azóta sincs, eh, de éppenséggel az országgyűlési választások időszakába eh, kapott eh, Orbán Viktor családja is olyan fenyegetéseket, amely az egész magyar sajtót bejárta. Hozzáteszem... Eh, most minden politikusként, és nem mind politikusnak, éppenséggel a mai sírongálások, amik, ha jól tudom, nagykörösön történtek, a fideszes polgármester felmenőinek sírját rongálták meg, hozzá kell tegyem, személy szerint is kifélezzük részvétünket, és mi az ilyen elítéljük az ilyenfajtati cselekményeket. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Önnek is jó munkát kívánok, mint ahogy a legutóbbi riportalanynak is. Viszont hallásra. Jelenleg felhatalmazás nélküli kormány van Magyarországon, a kormány intézkedései önkényes diktátumok, jelentette ki Orbán Viktor szerdán este egy budapesti lakossági fórumon. Ma Magyarországon a kormány döntések nem egy legitim kormány demokratikus intézkedései, hanem önkényes diktátumok, amelynek meghozatalához a kormánynak nincs joga, mondta a pártelnök a 12. Kerületi Művelődési Házban tartott fórumon, amelynek házigazdája Pokorni Zoltán alelnök a Fidesz kerületi polgármesteri jelöltje volt. Mindig nekünk lesz igazunk, mindig a mi ellenállásunk fog felülkerekedni. Sosem gyűjtenek be tőlünk annyi pénzt, amennyit szeretnének. Az, amit plusz bevételként gondolnak, és belélünk akarnak kipréselni, az nem fog beérkezni. Hangsúlyozta a politikus, aki szerint az egyetlen megoldás, ha a kormány meghátrál. Nem értem, mit jelent az, amit Orbán mond. Nem értem, mert és nem gondolom azt, hogy, hogy ezek a kijelentések ezek, ezek nem találnak, hogy is mondjam, befogadókészségre azokban a radikálisokban, akik, akik aztán különböző CD-ket gyártanak és juttatnak el a sajtónak. Mit jelent az, hogy mindig nekünk lesz igazunk, mindig a mi ellenállásunk fog felülkerekedni? Mit jelent az? Mit jelent az, hogy eljött a, a kemény, következetes és radikális politizálásnak az ideje a Fidesz részéről? Mit jelent? Arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent az, hogy, hogy, hogy, hogy itt az ideje annak, hogy megszerezzük az összes létező begyűjthető szavazatot, és ha ezt megszereztük, akkor végre elindulhatunk a kormány ellen. Most egyszerű ember otthon ül a lakásában, és nagyon-nagyon elege van a gyorsány kormányból. De most már jó ideje van nagyon elege a gyorsány kormányból. Helyes joggal van elege. Tegyük hozzá. És, és Orbán Viktor azt mondja, hogy most már tényleg itt az ideje, hogy meginduljunk az, a Júrcsány-kormány a, a ellen. De most ez az ember már nagyon jó ideje hallgatja Orbán Viktort, és Orbán Viktor újra meg újra kiáll, és újra meg újra elmondja, hogy most már nagyon itt az ideje, hogy elinduljunk, most már összegyűjtjük erőinket, és végre együtt mozdulva elindulunk jól, hogy odaérjünk, hogyha. És akkor, és akkor ő gondolkodik, hogy mit akar ezzel mondani, hogy miért, mi, mit jelentsen ez, és nem érti, és nem érti, és végül rájön arra, hogy el kell készíteni egy ilyen cd -t. Hát nyilván ez, ez lehet az útja módja. Ilyen módon tudunk elindulni, a, hát valakinek először el kell indulni, hogy kövessék őt a tömegek, nem? És akkor elkészíti ezt a CD-t, vagy nem? Na no, most megmondom, hogy miért gondolom ezt. Azért gondolom ezt, mert ez a CD bejátszó, amit mi bejátszottunk ebben a műsorban már kétszer, ez pontosan olyan hangnemet tükröz. Tehát a külsőségei olyanok, mintha alulról ö, szerveződő terror nem tudom, brigát készítette volna. Viszont az, ami meg elhangzik benne, az meg egy az egybe visszaböfögés az Orbán Viktor féle retorikának. Hogy a kormány hazudott, hogy a demokratikus hogy, hogy a demokráciához való joga a társadalomnak. De Robi, Robi nem akkor ne arra, hogy én, én aki mind a két el utolsó mondatodat teljesen egyetértek. Tehát, hogy a gyurcsány kormány hazudott, és a demokrácia ilyen módon veszélybe került. Én, én ezáltal Orbán Viktor visszaböfögése vagyok. Tehát az embereknek nem lehet csak úgy simán elégedetlenségünk. Szóval szerintem ez, ez, ez nem érdemes, és nincs is túl sok értelme összemosni a, a Fidesznek a, a mozgalmával. Én azt gondolom, hogy, hogy a Fidesz egy olyan gól helyzetben van, amikor üres a kapu, és mégis mellé fogja rugni, ráadásul jó mellé fogja rugni, mert avval, hogy ezt a fajta radikális politikai stílust választja, innentől kezdve pont az emberek tehet e, e, kiábrándultsága miatt, bármi történik ebben az országban, ez egyértelműen a Fidesz le, e, politikájára lesz visszavezetve, és a Fidesz úgy fog megjelenni, mint a demokratikus államhatalom ellen e, törekvő párt, és ez, ez a a tartósan kicsinálhatja, ez nem négy évre, ez 16 évre kicsinálhatja. Jó, az nevetséges, hát, hogy ez mindig ugyanezek a játékok mennek, mindig elmondják Orbán Viktorról, hogy, hogy Orbán Viktor talpasokat gyűlt maga, a köré veszélyben a demokrácia. Itt nem tudom én, mi fog történni közben. Hát látni kell, hogy Orbán Viktor szereti ezeket a kemény mondatokat elmondani, miközben semmifajta tartalom nincs mögött. Persze, mondtam, ezeket, ezeket, ezeket lassan az emberek tudomásul veszik. Az, hogy a Fidesz ki csinálja magát, miért csinálja ki magát, minden közvéleménykutatáson vezet, valószínűleg sibán meg fogja gyerni az önkormányzati választást. Az, hogy meg olyanokat mond Orbán Viktor, hogy mindig nekünk lesz igazunk. Hát legyünk egész őszinték. Valaki, aki ott ha ezer hív előtt, és egy mikrofon van a kezébe, és, és igazából nem válaszol, felesel neki vissza senki, hanem csak tapsot hall, az ezt fogja mondani. Hát mindig neki lesz igaza. Hát mi, mi volt az a helyzet, amikor, amikor nem így működött? Tévedett Orbán Ott, Viktor? Nem tévedelt, mindig neki van igaza. Ott, ott van, és a hívek megerősítik abban, hogy, hogy mindig neki van igaza. Hát ez, ez is tök reális szerintem. Az, hogy ő meg, hogy az emberek, hogy mozduljanak, meg most aztán majd minden erőt be, be, belerakunk a kormány elleni harcba, ez jó, Egyrésztről ugye van egy alkotmányogi aspektusa, és úgy hülyeség az egész. részről van egy retorikai aspektusa, úgy meg tényleg azt kell elmondani, hogy körülbelül az az érzésem az embernek, mint amikor a magyar futballkapitányok az elmúlt húsz Éve folyamatosan fogadkoztak, hogy na most aztán kijutunk az Eb-re, mondna most aztán kijutunk a VB-re, és nem lett semmi, nem, nem mentek ki a magyar játékosok durvábban, felspanoltabban, tudom én, keményebben játszani. Semmi nem történt, szépen, szépen kikaptak. Orbán Viktor most valószínűleg nem fog kikapni, mert, mert olyan a gazdasági helyzet, négy év múlva majd izgalmas lesz, és akkor azt fogja mondani, hogy na most jött el az idő, na most kell mozdulni. Ennyi fog történni, és ez történt az előző négy évben is, és. Orbán Viktor majdnem járt akkor is. De, az, de Orbán Viktor valójában nem, hogy mondjam, népuralmat akar, vagy nem alulról e, szerveződő, nem tudom én forradalmat, vagy mit akar. Semmi, csak meg akarja szerezni a hatalmat. És ennek érdekében hergeli a társadalmat. Tehát vannak a társadalomnak olyan része, ahol ezek kicsapják a biztosítékot, és akkor ilyen, ilyen home, home videók, meg home audio készülnek, mint amit itt hallottunk. Tehát, vagy így pusztán csak erről van szó. Nem kell a dolgot túl komolyan venni. Tehát ez, tulajdonképpen az egész az izé, az egész az rádió kabaré. nem több annál. Csak, csak azt látni, amit Orbán mond, jelenleg felhatalmazás nélküli kormányzás van Magyarországon. Na most ez kétféleképpen értelmezhető. Értelmezhető, a magyar alkotmány tükrében, a magyar alkotmány ez nem igaz. Nincs felhatalmazás nélküli kormányzás. Azt mondja Orbán Viktor, ma Magyarországon a kormány döntések nem egy legitim kormány demokratikus intézkedései Tehát azt állítja, hogy diktatúra van. Konkrétan azt írja, hogy önkényes diktátumok. Tehát azt írja, hogy felhatalmazás nélküli kormányzás azt írja, hogy diktatúra van Magyarországon. Tehát konkrétan Orbán Viktor azt állítja, hogy diktatúra van Magyarországon. Na most ezek után nem csoda, hogy bizonyos emberek úgy érzik, hogy ha diktatúra van. Mi volt 56-ban? Diktatúra. Mit csináltak az emberek? Kimentek az utcára, megtöltötték a palackokat benzinnel, és dobálták a, a kormányépületekre, épületekre a molotov koktélokat. Ez a teendő, ha diktatúra van. Most Orbán Viktor az ezt mondta, és erre itt a reakció, nem? Ugy ugyanarról beszélünk. Ha megjelen a magyar szövetségi kapitány, és azt mondja, hogy az olasz válogatottat megfogjuk enni reggelire, a következő bajnoki találkozón mindenki tudná azt, hogy ennek az egész kijelentésnek semmilyen tartalma nincsen. Te, te a hatásában azt a következtetés vonod le, hogy megjelennek radikális emberek, akik komolyan veszik ezt a kijelentést. én pedig azt a következtetést vonom le, hogy a Fidesz, mint legitim vagy, vagy demokratikus, vagy a demokratikus játékszabályon belül játszani kívánó párt kezdi lejáratni Jó, de magát. Ne, de ne legyünk már komoly talának most ezt a Hülye homkazettát Orbán Viktor tegnapi kijelentésével összekapcsolni már csak időrendben sem megy, mert, mert a kazetta előbb készült el, mint hogy Orbán Viktor ezt mondta várján, volna. Várján, és hát, e beszéljük az Orbán kijelentésről. Én már régen nem a home kazettáról beszélek. <gül> Orbán Viktor azt mondja, hogy Magyarországon nincsen demokrácia, hanem diktatúra van. Na most, szerinted diktatúra van ma Magyarországon? Nincs diktatúra Magyarországon. Na most, szerintem nincs demokrácia Magyarországon. Ebben, hogyha Orbán Viktor erre utal, igaza van. Magyarországon nem diktatúra van, Magyarországon oligarchia van, és ennek az oligarchiának Orbán Viktor, az eklatáns része, szerves része ennek az oligarhiának Orbán Viktor, és hogy Orbán Viktor nem inősítgesse legyen szíves a demokráciát, a demokratikus intézményrendszer, mert a demokratikus intézményrendszert annyira fogyatékossá, amennyire az fogyatékos, többek között ő tette. A század alapítvány elnöke szerint a közvélemény kutatásokból világosan látszik, hogy az ország büntető szavazásra készül, amit a kormány teljesítménye és az ország valós helyzetének korábbi eltitkolása váltott ki. Stumf István egy kereskedelmi rádióban úgy vélekedett, hogy kettős atom jöhet létre az országban, ha az ellenzék megnyeri az október 1 választást. Stumf István azt mondta nem nagyon érti, hogy a megszorítások bejelentése után a kormányfő miért vállalkozott országjáró kampányútra. Gyurcsány Ferenc sokszor hangosztatott bátorságát vette elő, és ezzel próbál újra kampányolni, és csodálkozik azon, hogy igen komoly ellenállással találkozik. Egyre többen kritizálnak, fütyülnek, kiabálnak be, ami a történtek fényében teljességgel érthető. Biztos, hogy van 150-200 fős tömegben 20-40 olyan ember, aki szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány hazudott a választási kampány idején. Kódolható volt, hogyha a miniszterelnök körbejárja az országot, akkor az elégedetlenség a felszínre tör. Ezen olyan nagyon nem kellene csodálkozni. Jó. Hát Stump és két dolgot állapít meg, hogy az önkormányzati választás után kettős hatalom jön létre Magyarországon. Na most egy demokráciában ilyen nagyon távoli perspektívából is általában többes hatalom van, mert több hatalmi ág van, ilyen a bíróság. Tehát létrejön a bíróság, mondjuk betöltjük a legfelsőbb bíróság tagjait, akkor az, azt el lehetne mondani, hogy hát kettős hatalom van Magyarországon. Hogyha még mellé rakjuk a médiát, akkor azt mondhatjuk, hogy hármas hatalom van Magyarországon. Világos, hogy az önkormányzati rendszerben e, szintén valamilyen típusú hatalmiágot e, e, lehet esetleg felfedezni, és az, hogy általában ellenzéki dominanciájuk az önkormányzatok, ez különben az elmúlt húsz évben nem prezidentes nélküli, még Magyarországon sem, a világ többi országában meg, meg számtalanszor küzdött, meg ilyen nehéz és, és furcsa helyzettel a kormányzat. Tehát, hogy ez a, ez a része egész egyszerűen megint csak nem lehet komolyan venni az embereknek a Fidesz egy olyan olyan tétet akar adni ennek a választásnak, hogy itt most hogyha van egy olyan eredmény amit, amit a Fidesz szeretne akkor a a annak minden megszorító lépése, az visszavonásra kerülhet, vagy legalábbis egy része. Miközben ezt pontosan tudják, hogy nincsen így. De mégis ezt akarják mondani, mert azt gondolják, hogy ezzel, ezzel a hamis üres ígérettel lehet az embereket az urnához csábítani. Miközben ezen a választáson azért elsősorban csak arról kéne beszélni, hogy, hogy milyen lesz az, az önkormányzat, az a település, ahol élünk, milyen ember a polgármester, jól irányította-e a várost, a községet, a falut, vagy én nem tudom. Hát ezt mondom, ezt mondom. Tehát ez a választás, ami előtt állunk, ez arról szól, hogy merre fog kanyarodni a villamos, Megkerüli a Kamara erdőt, és vagy kombinó is lesz, lesz és hogy Igen. kombinó és lesz vagy nem. Erről fog szólni a választás. Ehhez képest Orbán Viktor arról beszél, hogy most be kell gyűjtenünk az összes szavazatot, most begyűjtjük az összes szavazatot, akkor végre megindulhatunk a kormány ellen. Nem erről szól. Tehát, hogyha Orbán Viktor úgy csinál, mintha tényleg nem érteni ezt a demokráciát. Tehát, hogy, így, így, hogy ez miről, be, miről szól. Tehát, hogy ez a választás ez most nem arról szól. Egyáltalán nem arról szól. És Egyébként nekem nincsen bajom azzal, ha Orbán Viktor el akarja játszani a nép tribunt, Akkor játsza el. Tehát akkor menjen ki az utcára, mindjárt vigyen magával egy Molotov koktélt, és mondja azt, hogy most összegyűjtöm az én népemet. És akkor induljon el a parlament ellen, és akkor az rendjén van. De ennyire Orbán Viktor nem tökös, úgy tűnik, hanem ő folyamatosan bújtogat, de most már évek óta bújtogat, és lebegtet valamiféle forradalmi hang, forradalom, és folyamatosan ezt a szót járatja le, hogy forradalmi, és akkor az, az, az, az ilyen kerényi imrék meg tőle, és azt mondják, hogy ő forradalmat csinálna, mindegy, és, és mert hogy. A, egy forradalom egyébként nem ártana, hogyha engem kérdezel. De itt erről persze szó sincsen. Csak és kizárólag a, a régió bársony székébe akar visszaülni, és ezért aztán a társadalmat bújtogatja, amire viszont nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És itt van velem szemben kata, aki a szerkesztünk. Hogy hogy lehetséges az, de most komolyan nem szeretnék annak a ballib médiának tűnni, aki egy ilyen kérdéssel kapcsolatban, amikor teleorbánozzuk itt az étert. Különben is itt van ez a pszichopata, akinek bejátszottuk ezt a, ezt a kis home Hogy lehetséges az, hogy nincsen egyetlen egy fideszes megszólalunk se. Hát ezt meg kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem az én hibám. Tehát amikor nekem konkrétan 11 órakor a kezembe került ez a remek összenet, amit eljutattak nekünk ide a szerkesztőségbe, az elsők között volt a Fidesz, akit felhívtam. És egész napos szervezkedés után, gyakorlatilag délutára, miután a Szijjártó Péter szóvivő többször üzent nekem, amikor először ezzel a bejátszóval kapcsolatban szerettem volna megszólaltatni, hogy ők majd akkor fognak megszólalni, hogyha az embereket igazán érintő problémával fogjuk a, őket zaklatni, úgymond. Majd másodszor, amikor már próbáltam kicsit cselesebb lenni és más témát felhozni, akkor is ugyanazt az üzenetet kaptam, hogy nem, nem kívánnak felszólalni, és harmadszorra pedig már rám rakták a telefont. De, azért érdekes, hogy az embereket... a telefont? Volt egy nagyon kedves sajtós hölgy, aki azt mondta, hogy akkor minek után, ugye harmadszorra telefonáltam, hogy most már nemzetbiztonsági ügy, akkor talán csak lesz, aki felszólal, hogy jó, akkor ő kapcsol, kizdene, majd valaki felvette a telefont, és abban a pillanatban le is rakta, és foglalt jelzést fogadott. Jó, az az érdekes különben, hogy, hogy ők arról beszélnek, amik az embereket igazán érdeklik. Tehát, nem hajlandóak erről beszélni, mert csak az embereket érintő dolgokról beszélnek. Igen, tehát hogy, hogy egy, egyrészt ugye Orbán Viktor csúnyán minősíti csi, a, az aktuális Fideszes politikus mondjuk, aki ját mond, mert, mert Orbán Viktor is azért valami hasonlóról beszél. Tehát egy hát Orbán Viktor valami olyasmiről beszél, amit nem érinti az ember. Másrészt, meg, meg csak elgondolkodva a politikus, meg a közvélemény viszonyán, hogy, hogy talán a közvéleménynek, és ilyen módon ez tudom, hogy nem a legszerencsésebb, nem a legjobb megoldás, hogy a közvéleményt így módon a politika felé a média képviseli, mert, mert a média azért nem a közvélemény, mennyire is szereti sokszor feltüntetni magát annak, hogy vajon ez a... Hogy, hogy a hogy amikor ők a közvéleményről beszélnek, és a, és a visszautasítják a média kérdéseit, akkor alapvetően a, pont a közvélemény, pont, a, pont azt utasítják vissza, amiről ők beszélnek. Mert amit a média érdekli, az, az fogja alapvetően a közvéleményt is érdekelni. Jó, azt hát szerintem hogy egészen egyértelmű, hogy attól féltek, hogy olyan típusú összemosás fog történni, ami. ami... Jó, de így történt meg igazán. Tehát szerint, szerint... Persze, egyébként tehát ezeket mindig úgy lehet a legjobban, hogyha, hogyha tisztázzuk ezeket a dolgokat, a Fidesz egyetlen egy mondattal tisztázza, hogy semmiképpen nem tör az alkotmányos rend megdöntésére, stb. Csak, csak hát ugye itt, itt van egy Jó. probléma, amit a Fidesz nem, nem akar megoldani, vagy úgy tesz, mintha nem akarna megoldani, ugye a választási veresség után én néztem egy pár DVT-vét, ugye ott többször megjelent ez a forradalmi retorika, és ezt annyiban érdemes figyelembe venni, hogy ez azért hat a Fidesz választókra. Tehát ők úgy érzik, hogy október 23-án történnie kell valamilyen. Legalábbis van egy ilyen réteg, nem tudom megbecsülni, ez, me ez mekkora meg lehet, és a Fidesz jelenleg azt a, úgy érzi, hogy minden szavazatra szüksége van. Tehát ezeket a szavazókat is meg akarja szólítani, akármilyen tartalommal. Ezért valószínűleg nem kíván egy egyértelmű kijelentést mondani, amivel ilyen módon elhatárolódik. Jó, nem, és még azért térjünk vissza egyetlen mondatra, hogy, hogy ugye nem nem, nem, nem nem áll a sajtó szolgálatára ilyenkor ugye a, a politikus, hogy akár fideszes, akár nem fideszes. És azt gondolom, hogy, hogy egy politikus többek között azért kap az én adóforintjaimból fizetést, hogy, hogy a sajtó a közvélemény kérésére ő nyilatkozzon. Ez neki a munkaköri feladata kötelessége. Nem tesz gesztust felénk. Nem, ne, mondjam, nekem nem lesz jobb vagy rosszabban a attól, attól rossz. hogy, hogy most a telefonvonalban ott van a fideszes politikus, vagy, vagy kizárólag Puzsér Robert nagyon szakszerű, nagyon társszerű ellenzésén keresztül kell megismernám, hogy mi történik Magyarországon. Az én napom ettől nem lesz rossz, de azt gondolom, hogy ő ebben az esetben nem végzi rendesen a munkáját. Főleg azért, mert a mi pénzünkön tehát a mi pénzünkön végzi a munkáját, és amikor mi fölhívjuk telefonon és megkérdezzük, hogy hogy végzi a munkáját a mi pénzünkön, mi a véleménye arról, ami ma történt neki, mint politikusnak, akinek, akinek feladata, hogy véleménye legyen erről, és hogy érvényesítse azt különösen egy kampányidőszakban. És akkor ő megtagadja ezt tőlünk. Tehát olyan szereptévesztés... az, hogy hogy, hogy viselkedik? Mint, mint hogyha Tom Cruise próbálnánk ki elérni egy interjúra, hogy, hogy Tom légy a szientológiáról nyilatkozzá már, van, és azt mondja, hogy különben is egy millió dollár nekem a gázsi megy ilyen interjúért, egyrésztről, másrésztről meg én a szientológiával nem akarom, hogy ti csesztessetek. És, és le, lecsapja a telefont. És, és ott, lenne a dolog, tekintette, le van. Tekintettel arra, hogy azt az egy milliót, meg azt a pénzt, amiből ő gazdálkodik, Tom Cruise azt nem az én adóforintjaimból rakja össze. Egész konkrétan. Jó, azért a francba jó, jó, de anélkül a nyilatkozat nélkül én most elküldöm itt a francba Tom cruise Tehát ez, nem, ez nekem nem kell, nem kell, ő, ő nem kell, hogy elutasítson engem. De várjunk csak, azért itt van még egy nyilatkozat Orbán Viktortól, ami azért némi kommentált igényel. A Fidesz elnöke szerint az önkormányzati választások jelentik az utolsó lehetőséget arra, hogy az ellenzék megszerezze az erkölcsi felhatalmazást a kormány elleni fellépéshez. Ehhez el kell érni, hogy az emberek vonják meg a bizalmat a kormánytól, jelentette ki Orbán Viktor szerden Esztergomban. Minden voks kell, hogy meg tudjunk indulni a kormány ellen mondta Orbán Viktor Fideszes aktivistáknak Esztergomban, azt ígérve, hogy a választási eredmények tükrében radikálisan és határozottan fel fognak lépni a kormány ellen. A párt elnök szerint, mivel a tavaszi választáson kipróbált új eszköz Közök közül a mozgósítással sikerült a legtöbb szavazót elérni, ezért ezt alkalmazzák most is, ami 4-5 ot is jelenthet. Orbán Viktor arra biztatta az aktivistákat, hogy gatyaszakadtáig dolgozzanak a törvények tiszteletben tartása mellett szombaton és vasárnap is. Arztalan tömeget kérdezem, mert ő nem tudott tegnap nekünk erről, erről a dologról véleményt mondani, hogy erről mi a véleménye. Tehát konkrétan, hogyha Orbán megszerzi ezen a választásokon mondjuk a. Minden szavazatot, mert minden szavazatra szüksége, szüksége van. Szem, szavazatok tehát a Gyurcsány szavazatát is megszerzés. Ugye én minden én. szavazatot megszerzi, tehát konkrétan a Gyurcsányét még csak-csak, de az enyémet nem biztos, de még hogyha tegyük fel, minden szavazatot megszerez. akkor megszerzi az erkölcsi felhatalmazást, hogy meginduljon a kormány ellen. Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan buktat egy önkormányzat, mert akkor mondjuk az összes önkormányzat az övé, tehát akkor Olin és akkor nyert. És akkor ő hogyan buktat meg önkormányzatokon keresztül kormányt? Tehát, hogy ennek mi a lehetőség? És akkor most ide csak úgy, úgy betűzném azt, ő, azt az információt, hogy én arra gondoltam, hogy egy alkotmányjogászt erről mindjárt megkérdezünk, és akkor föl is hívtuk, ugye Katát kérdezem, Kollát Györgyöt ezzel kapcsolatban. Így van, így van, egyébként ő nagyon kedves volt. Ó, ő mindig nagyon kedves és kendős, és mit mondott? Azt mondta, hogy ő alkotmányjogás szempontból igazából nem szeretne erről véleményt mondani, mivel ez, ez politikai ügy, és ő politikai híreket nem szokott kommentálni. Ha, tehát ez nem egy alkotmányjogi kérdés. Tehát amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő, hogyha megszerzi ezen a választáson az összes szavazatot, és akkor azzal ő bezsebeli az összes önkormányzatot, plusz az összes önkormányzatnak, az összes közgyűlésének az összes helyét, akkor ő megszerzi az erkölcsi felhatalmazást ezáltal, de behozuk az erkölcsöt, mint közjogikat kategóriát, ezt mindjárt Hollád György is kommentálhatta volna, az erkölcsi meghatalmazást arra, hogy meginduljon. Tehát a bizonyos, tehát lé, hogy létezik-e olyan közjogi kategória, hogy bizonyos választási győzelem fölötti erkölcsi százalék arány, ami által megindulhat államjogilag vagy közjogilag egy ellenzék, egy kormány ellen. Tehát, hogy hogy történik ezt, az Orbán ezt hogy érti, és hogy ezt valaki magyarázza már el nekem, hogyha szabad kérném? Jó, még mielőtt a drága arcán tömeg tudna erre reagálni, felhívnám a figyelmedet arra a nagyon érdekes utolsó mondatra, ugye ugye az aktivistákat felkerül, hogy ét, nap alatt. Gatya szakadtáig. Gatya szakadtáig. És népiás dps mindig jó. Tegyenek meg mindent. Avala utolsó kitétellel, hogy persze a törvényesség határaim belül. Szóval a, a, a, a dolog még, még, még stílus koherenciában se tud semmit felmutatni. Tehát amikor azt mondom, hogy gyerekek, akkor ki a gátra, mindenki barkolja fel az utcaköveket, a törvényesség határaim belül. Szóval, na. Na, szerintem azért ezt megint kiforgatod és rossz indulatú vagy bulcsú. Köszönöm. az, az hogy, hogy erkölcsi felhatalmazás, én, én tényleg így... Ugye alapvetően de arra vagyok jön, hogy szerintem egy ellenzéknek minden esetben felelősen kell viselkednie, és bárhány százalék áll mögötte. Tehát, hogyha nehogy Isten Normán Viktor vagy a Fidesz veszít ezen a választáson körben, ez tipikusan az a választás lesz, ahol így mindenki győztesnek fogja elkönyvelni magát. Tehát mindenkinek lesz egy olyan aspektus, amit el fog mondani, hogy nekem van a legtöbb polgármesterem, mert mit tudom, én elindított 400-500 faluba párszínekbe polgármestert. És akkor felmentett, hogy én nekem van a legtöbb polgármesterem. Hanem. a másik fel fogja mutatni, hogy én meg, a a, én meg megnyertem a főváros. Tehát, hogy a, az önkormányzati választás tipikusan az a választás, amit még Magyarországon politikai párt nem nagyon bukott el, legalábbis a külső retorika felé. Az, hogy, hogy azt mondja, hogy árkölcsi felhatalmazás kell, hogy meginduljon a kormány ellen, a közjogi értelemben az megvan az erkölcsi felhatalmazása, hogy mindent megtegyen. Kutya kötelessége az ellenzéknek mindent megtennie azért, hogy az általa nem jónak, rossznak tartott lépéseket azokat valamilyen módon gátolja, valamilyen módon uh, próbálja a kormányt eltéríteni béli szándékából, hogy azokat megvalósítsa. Ehhez nem kell semmilyen választási eredmény, nem kell ehhez egy vagy 99% ezért kapja százalék fölött szerez, attól még nem lesz inkább erkölcsileg felhatalmazva arra, hogy a társadalmat képviselje gatya kedves Orbán Viktor. De nem a társadalom képviseletéről van szó, hanem a kormány elleni megindulásról. És én, és én csak még egyszer arra hívom fel a figyelmet, hogy most az Kétféleképpen lehet értelmezni. Lehet komolyan venni, és akkor most beijedni azon, hogy a Fidesz, mit tudom, én, az államhatalom megdöntésére ma kíván majd kísérletet tenni én ezt egyébként nem gondolom komolyan. De az, hogy ez. ez ezt, ezzel, de, hogy, de hogy folyamatosan ezt lebegetja az, hogy, az De hogy ezzel való. a Fidesz folyamatosan a következő három évben lehet szembesíteni ezzel a kijelentéssel, és hogy ez a Fidesznek még nem fog jól jönni, sőt nagyon-nagyon rossz lesz a választások kapcsán, azt itt borítékolom, és mit nyer a Fidesz? Mit most nyer 3-4. 4% radikális a Az a tény, hogy Orbán Viktor kijelenti, hogy mostantól kezdve itt az idő arra, hogy radikálisan fellépjenek. Nem tudom, persze a törvényesége határain belül, nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát létezik annál radikálisan fellépés, ahogyan a Fideszko, Fidesz kommunikált és politizált az elmúlt néhány évben? Hát hogy nem létezne, csak Csak A fél. törvényesség határain belül nem nagyon létezik. Tehát ők a törvényesség határain belül maximálisan radikálisak voltak. Olyannyira radikálisak voltak, hogy most már az MDF belülről belső pályán előzte őket. Tehát hogy így most már tehát a szélről mindenkit kiszorítottak, belül meg már mindenki bejebb van, mint ők. De én azt nem értem, hogy, hogy miért, miért most akarnak radikálisak lenni, tehát hogy miért, miért az önkormányzati választás utáni pillanat az a pillanat, tehát szerintem az, az, az kellett volna, hogy legyen ez a pillanat, amikor Gyurcsány Fe, Ferenc bejelenti azt a megszorító csomagot, amit amiről aztán tényleg senki nem számított. Bejelenti azt a mértékű megszorító csomagot, ami ellentétben áll a választási ígéreteinek a 99,9%-ával. Az volt az a pillanat, amikor maximálisan radikálisnak kellett L kellett volna lennie, vagy kellene lennie, lehet, hogy az a Fidesz, én nem tudom, de, de ezek szerint mégsem volt az, és nem értem, hogy miért. Nem értem, hogy, hogy ők miért nem, miért, miért nem látják, vagy látták azt, hogy, hogy milyen társadalmi felzódulás lesz ebből a csomagból, hogy hány ember fog negatív módon érinteni, miért ülnek hátra, és miért várják azt meg, hogy szeptember október 1-én majd mit fognak mondani az emberek arról, hogy ki a polgármester, meg ki a képviselő, és hogy merre fusson a hatos villamos. Egy nagyon fontos dologra mutattál rá pontosan a Fidesznek a legnagyobb politikai hibájáról, hogy a Fidesz az mostanában csak reakcióból él. Tehát a Fidesz az gyakorlatilag társadalmi folyamatokra reagál, de önmagában generálni már nem nagyon tud ilyeneket, bár folyamatosan hirdeti magáról, hogy tud, de igazából nem. Csak reagál, reflektál ezekre a folyamatokra, megpróbál belőlük politikai tőkét kovácsolni, de ennél nagyobb társadalmi mozgató én nem látok.